Розділ шостий, Недовго, думаючи, я погодилася на Едвардову пропозицію. Ми подалися в ту мандрівку під приголомшені погляди Джека з Еббі, яким привели постмана Пета. Мандрівка автом і кораблем минула у цілковитому мовчанні. З Едвардом я навчилася нічого не казати, якщо сказати нічого. На острові він одразу ж завів мене на височезну кручу, де було найкраще освітлення для його роботи. Там я й пошкодувала про своє рішення. Мені і так завжди паморочилося у голові, а на краю безкиду, що мав 90 метрів заввишки, й поготів. Хотів показати тобі цю містину. Її називають «заспокійливою». Як тобі? – спитав Едвард. Як на мене, тут радше згодилося б слово «страхітлива». Таке враження, наче ти сам на світі. Тому я й полюбляю сюди заглядати. Принаймні, сусіди не дошкуляють. Ми значу ще Ну, я до праці, – сказав Едвард, – а ти віддай належне острівні традиції. «А що воно таке?» Кожен прибулець мусить вляхтися нецьма І звісити голову у прірву «Гайда!» Він уже рушив з місця Та я притримала його за рукав «Це жарт?» «Боїшся?» «О ні, геть не боюся» «Навпаки», – відказала я «Страшенно полюбляю гостри відчуття» «То зроби собі приємність» І на тім пішов. Кинув мені виклик. Я докурила, тоді стала навколішки. Інакше, як плазом, до цього урвища не підібратись. Перші дрижаки я відчула за метр до мати. М'язи від страху заклякли, і я ледь не заволала від жаху. Минав час, а я не здатна була звестися на ноги, щоб відійти від прірви. Навіть обернути голову, щоб знайти Едварда, було неможливо. Я б одразу покотилася донизу. Я пробормотіла перестрашено його ім'я. Ніякого ефекту. «Едварде, підійди, прошу тебе!» – погукала. Ці кілька хвилин, поки я чекала, здалися вічністю. Та ось він таки підійшов. Що ти тут робиш? Чай п'ю, хіба не бачиш? Ти ж не хочеш сказати, що тобі голова йде обертом. Та хочу. То нащо ти зробила це? Задля сміху. Допоможи якось, хоч за ноги відтягни, тільки не кидай отут. І не сподівайся. Ото негідник, я відчула, як він ліг поруч. Що ти робиш? Не кажучи і слова, Едвард підповз до мене. Обійняв за спину і притиснув до себе. А я й далі не могла поворухнутися. «Повзи зі мною!» – тихо сказав він. Я похитала головою. Відчувши, що він повзе до краю безкиду, я тицнулася обличчям у його шию. «Зараз упаду! Я тебе не випущу!» Я поволі відхилилася, вітер оскаженіло шмагав мене, я напевно розплющила очі. Внизу до скель розбивалися буруни, здавалося, що мене от-от поглине безодня. Едвардова хватка ствердла, я тільки очима кліпала, не в змозі нічого вдіяти. Усе моє тіло розслабилося. Врешті я обернула голову до Едварда. Він дивився на мене. «І що?» – запитала я. «Милуйся видовищем». Я глянула на нього ще раз, а тоді нахилилася над прірвою. Врешті Едвард підвівся, обняв мене за поперек і поставив на ноги. Я вичувала із себе усмішку. «Повертаємося». Сказав він, поклавши долоню мені на спину Вечір ми збули у портовому шинку Дорогою до готелю Едвард повідомив Що завтра йде фотографувати у досвіта Я солодко потягнулася в ліжку Добре ж мені спалося Було вже пізно Вставши, я помітила папери Просунуті під двері мого номера То була острівна мапа і записка. Едвард сповіщав, де перебуватиме цієї днини. Власник готелю почастував мене легким сніданком. Щоправда, порція була пантогрюелівська. Поки я снідала, він розповідав про Едварда та його самотні мандрівки сюди. Трохи згодом я таки розшукала свого сусіда, пройшовши годину піщаною рівниною. І ось переді мною берег, вдалині, Едвард із фотоапаратом в руках. З якогось дива я відчула бажання, чим бігти до нього. Та стрималась, щоб не відволікати. Натомість сіла поодаль і спостерігала. Взяла жменю піску і заходилася бавитись. Мені було добре. Гнітючі відчуття минулися. Життя брало вверх, і я не хотіла йому опиратися. Едверд вийшов на берег. На плечі тримав рюкзак, у зубах цигарко. Підійшовши, сів поруч. Що сплюхо? Прокинулася. Усміхнувшись, я схилила голову. Відчула, як він нахилився до мене. Його вуста торкнулися мого чола. Доброго ранку! Промовив. Я збентежилася. І як знімки? Спитала, вдаючи, ніби нічого не сталося. Побачу, коли друкуватиму. На сьогодні доста. Хочеш трохи пройтися? Я глянула на Едварда. І мені захотілося взяти його за руку. Він пригорнув мене. Я завмерла, вражена почуттям захищеності що затоплювало мене, наче приплив. Потім підвелася і попрямувала до моря. Коли озирнулася, Едвард ішов за мною. Я всміхнулася, і він теж відповів усмішкою. Я проспала півдня, та все одно була зморена. Прокидалася і знову провалювалася в сон. Що там на завтра? Поцікавилася я в Едварда перед дверима своєї кімнати. Я найняв човна, щоб дістатися до іншого острова. А можна з тобою? Він усміхнувся і провів долоною по обличчю. «Що ж, менше з тим, тільки заважатиму», – пробурмотіла я, відчиняючи двері кімнати. Я не сказав «ні». Я обернулася і глянула на нього. «Їдьмо разом, але для цього доведеться прокинутись у досвіта». На воздах його з'явилася хитра посмішка. «Ти ба? Я прокинуся, не сумнівайся!» «Що ж, тоді зайду о шостій». Я настановила кімнатний будильник і дзвоник у мобільному телефоні. Коли вони навперебій заголосили, аж підскочила на ліжко. Таке враження, що я тільки-но заснула. Під душем я ледь не падала від втоми. Рівно о шостій годині дійшла на автопілоті до виходу і відчинила двері. Навпроти мене уже стояв Едвард, свіжий, мов огірочок. «Ти з якої це планети?» – запитала за хриплим голосом зі сну. «Я мало сплю. А на тому човні є лежаки?» Він кивнув, щоб я йшла за ним. Зайшовши до кухні, я сперлася об стіну, питаючи себе, як мені витримати цю днину. «Тримай!» – сказав він. Я розплющила очі, і він простягав мені термос. «Це те, про що я думаю? Я починаю тебе впізнавати!» «Дякую, Боже мій!» Добряча до закави і те, що я побачила у порту, врешті вирвали мене зі сну. Вдалені чутно було, як закидують неводи. Пливла і мла, крізь яку прозирали вогні рибальських човнів. Тоді аж я втямила, що ми попливемо одним із цих суден. Щоб скидатися на парижанку, яка вибралася у море, бракувало жовтого дощовика та блакитних чобіт. Я трималася осторонь, поки Едвард здоровкався з моряками. Обличчя їхні задобіли від вітру та морської води. В зубах стирчали цигарки. Живі втілення сил природи. Мені аж недобре стало, як вони на мене зиркнули. Едвард кивнув, що можна підніматися на борт. «Будеш сидіти в рубці», – сказав він. «А ти?» І Я залишуся з ними. Добре. Не виходь звідти, я погукаю тебе. І ще одне. Не чіпай там нічого і не розтуляй рота. Я вмію поводитися. Чула, що жінка на борту завдає лиха. Та й не передбачалася твоя присутність. Мені довелося добряче повоювати за тебе. І що ж ти їм сказав, щоб переконати? Він зиркнув на мене, відразу ж споважнівши, і провів рукою по обличчю. Та нічого особливого. І покинув мене в рубці. Поки ми пливли, ніякого лиха я не вкоїла, і рибалки навіть усміхнулися мені на прощання. Повештавшись у порту поміж рибальських човнів, ми подалися до берега. То був майданчик, оточений скелями. Едвард узявся до праці, а я вирішила глянути, що ж там за скелями. Вилізла нагору та побачила тільки море. Куди око засягне? Я притулилася спиною до скелі і заплющила очі. Мене гріло сонечко, і я тішилася тим спочинком. «Діано!» – гукнув позаду Едвард. «Що?» Я обернулася і спохмурніла, побачивши, що він мене фотографує. Едвард задоволено кивнув і відійшов. Я хутко злізла зі скелі і побігла слідом. Покажи ну, що ти там зняв. Власність автора, відказав він, піднімаючи вгору фотоапарат. Я гасала довкола, підстрибуючи, щоб видерти фотоапарат. Проте все було марно. Врешті я захекалася і впала на пісок, а Едвард сів поруч. Я побачу колись ту світлину. Як будеш слухняною дівчинкою? Тут я помітила, що фотоапарат лежить без нагляду. Перехилившись через Едварда, вхопила його та чкурнула чим душ. Зупинилася трохи поодаль. І заходилася поспішно його розглядати. «Цікаво, як його вімкнути?» «Отак!» Едвард уже стояв за плачима. Він простягнув руки обабіч мого тіла, поклав долоні на мої руки і натиснув кнопку. Спалахнув екран. «Ти справді хочеш побачити зараз ті світлини?» – спитав він тихенько. «Можу зачекати». Та за одної умови. Слухаю, я хочу сфотографуватися з тобою. Ох, я так цього не люблю. То пан фотограф боїться камери, еге, він мовчки почав регулювати фотоапарат. Його нахилене над моїм плачем обличчя прибрало зосередженого вигляду. Потім він звів руку і клацнув кнопкою, навіть не попередивши. «Усміхнися, Едварде! Нумо, я тобі допоможу!» Я крутнулася в його обіймах, і він насупив брови. Мої долоні лягли на його лице, розтягнувши кутики його вуст у різні боки. «От бач, можеш, якщо захочеш. Знімай!» Я вперше бачила Едварда таким радісним, майже безтурботним. Він посадив мене собі на спину, щоб зробити кілька знімків. Я так махала руками, що врешті ми гепнулися додолу. Тоді вхопила фотоапарат і дременула. Коли обернулася, Едвард дивився мені у слід, навіть з місця не зрушивши. Тоді сів, запалив цигарку, відвернувся і задивився у морську далечінь. З якогось дива я вирішила увічнити цю сцену. Потім підійшла до нього. «Що скаже про це фахівець?» Він перекинув цигарку в кути рота, взяв апарат і нахилився над екраном. Побачивши себе на фото, звів очі на мене. «Сядь но сюди!» Показав на пісок поміж своїми розставленими ногами. Я вмостилася. Він обняв мене і підніс екран до моїх очей. Для першого разу, наче і непогано, сказав він. Але тут бракує. Що він там розказував? Хто зна. Я дивилася на нього і, наче наново відкривала: отакого з розпатланою чуприною та триденною щетиною. А той колір очей. Вдихала його дух, запах мила і холодного тютюнового диму. Мене охопили такі почуття, аж очі заплющились. «Що ж, пора вже закінчувати». Не зводячи з мене очей, він поклав фотоапарат. Торкнувся моєї щоки долонею, і я припала до неї. «Треба вже у порт повертатися. Рибалки на нас чекатимуть». Голос його прозвучав ще глухіше, ніж зазвичай. Він підвівся, поскладав своє причандалля в торбу і допоміг мені звестися. Прямуючи до порту, ми трималися за руки. Прокидайся, прибули вже. То був Едвардів голос. Поки ми пливли назад, я задрімала в його обіймах. Він погладив мене по щоці, щоб я отямилася. Я потерлася обличчям об його руку. Мені було добре. Було вже пізно, та господар готелю зустрів нас привітно. Нам навіть залишили щось із вечері. Едвард був там, як удома. Він підігрів страви і налив нам по склянці а я просто сиділа біля шенквасу і нічого не робила, тільки дивилася на нього. За вечерею ми і словом не перекинулися, тільки зиркали одне на одне. «Не забула, що завтра ми повертаємося до Малрані?» – спитав Едвард після вечері, коли ми покурили на дворі. «Я про це й не подумала», – відказала я, відчувши, як похололо всередині. «Тут так добре, що не хочеться повертатися». «Що ж, ходімо спати», – сказав Едвард. І він притримав переді мною двері. Я пройшла, зачепивши його, і він подався слідом аж до дверей мого номера. Обернувшись, я й не сподівалася, що він зупиниться так близько. Він стояв спершись долоною до стіни і опустивши голову. Дякую за ці три дні. Так добре, що ти була зі мною. Едвард глянув мені у вічі. Серце моє підстрибнуло. його торкнулося мого чола і завмерли. Я вчепилася в його сорочку. Це почуття було дужче за мене. Він трохи відсунувся і нахилився. Наші голови зіткнулися. Подих мій був уривчастий. Живіт зібгався в клубок. Його губи торкнулися моїх хвуст. Потім знову. Він обійняв мене і міцно поцілував. А я відповіла на його цілунок. Коли наші вуста роз'єдналися, він притулився до мене чолом і погладив мою щуку. «Зупини мене, будь ласка», – пробурмотів він. Я опустила очі і побачила, що досі тримаюся за його сорочку. Почуття мої геть збурилися, та треба було навести з ними лад. Я неохоче розчепила пальці а потім якомога лагідніше відхилилася. Він легко дозволив мені це вчинити. «Вибач», – прошепотів, я… я змусила його замовкнути, поклавши пальця на вуста, гадаю, на сьогоднішній вечір цього доста, і поцілувала його в кутик губ. Потім відчинила двері і увійшла до кімнати. Коли обернулася, він не зводив з мене очей. "Добраньч", тихенько сказала я. Він провів долоною по обличчю, всміхнувся і відступив на два кроки назад. Я мовчки зачинила двері та притулилася до них спиною. І лише тепер відчула, як тремтять ноги. З коридору долина в шарах то Едвард спускався сходами. Я всміхнулася. А вже ж, він ішов курити. Почуваючись ще й досі приголомшеною, я ковзнула під ковдру. Провела пальцями по губах. Мені приємний був його дотик вуст. Я б і далі пішла, та, мабуть, це було б занадто швидко. Я зручно вклалася посередині ліжка. Крізь заплющені повіки віднілася світляна стяга під дверима. Потім на східцях задоніли кроки, які зупинилися біля моєї кімнати. Я сіла на ліжку. Едвард стояв біля порога. Він був готовий увійти. Я спустила босі ноги на долівку і гарячково подумала, «Як мені вчинити?» А коли вже хотіла відчинити, він попрямував до свого номера. Стало геть темно. Я простяглася на ліжку. Помало поринаючи в сон, я подумала, що завтра знову побачу Едварда. Мені страшенно цього хотілося. Коли розплющила очі, перші мої думки були про нього – Глянула на годинника. Нащо човен мав відпливати вже за годину. Я хутенько помилася, вбралася, зібрала речі і зачинила валізу. Зиркнула в коридорі на двері його номера. Відчинені. Зайшла, та його вже не було. Номер прибраний. Я зазирнула до кухні. Там був тільки господар. Він усміхнувся, і запропонував кави. Потім заходився готувати свій пречудовий сніданок. «О, ні, дякую. Чомусь апетиту немає. Як хочете, але перед виходом у море треба кинути щось на зуб». «Та вже кавою з добрію. Я випала на встоячке кілька ковтків. «Едварда бачили?» – запитала я. «Він уже прокинувся». Не такий балакучий, як завжди, уявляєте? Важко повірити. Пішов у порт, а потім повернувся, щоб заплатити за ваші кімнати. А зараз він де? На дворі чекає. Злий, мов тигр. а, -а, -а. Я заткнулася і хутко допила каву під насмішкуватим поглядом господаря. Ви така бліда? Від майбутнього плавання чи через Едварда? А що гірше? Він засміявся. Я махнула йому на прощання і попрямувала до виходу. Едвард навіть не помітив, як я підійшла. З кам'яним обличчям смалив цигарку за цигаркою, мов дурнуватий. Я тихенько його гукнула. Він обернувся. Глянув на мене з незрозумілим виразом на обличчі і підійшов. Мовчки взяв мою валізу. Я притримала його за руку. «З тобою все гаразд? А з тобою?» Гостро запитав він. «А вже ж? Принаймні мені так здається. Ходімо!» Він видавив зі себе усмішку. Взяв мене за руку і попровадив у порт. Що довше ми йшли, то ближче ми ставали. Пальці рук переплелися. На борту човна ми мусили відпустити руки, щоб він поклав наші речі. Я пішла за Едвардом на палубу. Вітрюган просто з ніг валив. Він запалив цигарку і простягнув мені. Я взяла її і дивилася, як він запалює ще одну. Потім сперся на облавок. Курили ми мовчки. Човен відчалив. Ми й не поворухнулися. Буде хитавиця, випроставшись, мовив Едвард. Ти тут будеш? Поки що. Іди вниз, як хочеш. Я міцніша вперлася ногами у мостини і вхопилася за поранчата. Вже добряче гойдало. Вітер стогонів у вухах, Та я ні за що звідси не пішла б. Раптом відчула, що Мене затулили од вітру. Позаду стояв Едвард. Він обійняв мене, Поклавши руки на мої долоні. «Скажеш, якщо недобре стане», Прошепотів на вухо. У голосі вчувалися кпини, І я легенько, Пхнула його ліктем у бік. Отак допливли ми до берега, притулившись одне до одного і не кажучи ні слова. Так, добре було вдвох. Коли човен пристав до берега, Едвард пішов забрати наші торби. Дорогою до авто знову взяв мене за руку. Поки я сідала в авто, він склав речі в багажник. Вмостившись і собі в салоні, глибоко зітхнув. Відчувши мій погляд, обернувся і глянув у вічі. Додому, ти ж водій, їхали ми, поринувши у думки. Чутно було тільки мелодію з програвача та врядегоди клацання автомобільної запальнички. Ми курили цигарку за цигаркою. Перед моїми очима пропливали краєвиди. І я мимоволі перебирала пальцями ланцюжок з обручкою, навіть не наважуючись глянути на Едварда. Коли на шляху з'явився вказівник з написом «Малрані», я здеревіла. І він загальмував біля мого котеджу, та двигун не вимкнув. «Гаразд, мені ще працювати». «Та нічого». Худко відказала я, виходячи. І грюкнула дверцятами дужче, ніж хотілося. Потім узяла з багажника валізу. Едвард і не поворухнувся, проте і не поїхав. Підійшовши до дверей, я заходилася шукати ключ. Знайшовши нарешті, я так уже розлютилася, що не могла потрапити у замкову шпарину. Якщо йому більше нема чого мені сказати, то нехай забирається звідці Нарешті я кинула ключі і обернулася, і зіткнулася з Едвардом. Він вхопив мене за поперек, щоб я не впала. Спливло кілька секунд, поки він випустив мене. Я пригладила долоною коси, він закурив. «Прийдеш до мене сьогодні ввечері?» – запитав. «Я? Егеш? Я б хотіла?» Ми довго дивилися одне на одного. Напруга зростала. Едвард легенько хитнув головою. «Що ж, зустрінемося». Я насупала брови, побачивши, що він нахиляється. Він підняв ключі і відімкнув двері. Так, ліпше, Егеш. Поцілував мене у чоло і подався до авто. Не встигла я й рота розтулити. Тільки дивилася, як його всюдихід рвонув з місця, здійнявши хмару куряви.